Im Frühjahr 2020, also vor fast genau zwei Jahren, hat Lotte angefangen Musik zu machen. Für ihr Solo-Projekt hat sie sich den Namen Thora gegeben. Das Wort ist dänisch und es heißt Thora. Das Tränen auf Deutsch. Und ursprünglich war ich das sozusagen alleine. Ich wollte meine Musik irgendwie gerne veröffentlichen. Und irgendwie war die so traurig. Und dann dachte ich, da passt der Name ganz gut. Und zu dem Zeitpunkt war ich gerade in Dänemark und... Ich dann gedacht, passt ganz gut, das einfach eskenisch zu machen. Aus ihrem ursprünglichen Ein-Frau-Projekt ist über die Zeit nach und nach eine Band entstanden. Heute besteht tora aus vier MusikerInnen. Lotta, Hannes, Kira und Michi. Die Verwandlung vom soloprojekt zur Band begann im Sommer 2020 bei Einblick-Ausblick an der Mutesius-Kunsthochschule, sagen Lotta und Hannes. Da gab es irgendwie die Möglichkeit, dass ich da irgendwie im Radio gespielt werden sollte. Und dann stellte sich heraus, dass es aber gar kein Radioauftritt ist, wo, wo ich nichts mache, sondern dass es ein richtiger Auftritt, Auftritt ist. Und dann brauchte ich halt irgendwie Menschen, die mit mir dann das spielen. Und dann haben sich Hannes und Kira und noch eine Freundin bereit erklärt, irgendwie vier Songs da zu performen, super spontan innerhalb von, ich weiß gar nicht, zwei Wochen, einer Woche. Das ging sehr schnell auf jeden Fall. Genau, beim Einblick-Ausblick-Festival bei der Jahresausstellung. Und dann haben wir da im Germania-Hafen ja. Ja, auf dem Boot gespielt. Als ersten Auftritt, ganz spontan. <lacht> ganz cool. Nach den beiden Auftritten wurden Kira und Hannes dann offiziell in die Band aufgenommen. Tora waren jetzt zu dritt. Aber irgendwie fehlte der Band was, meint Hannes. Wir waren sonst ganz lange irgendwie zu dritt unterwegs. Was heißt ganz lange für eineinhalb Jahre so ungefähr. Und haben auch Konzerte gespielt. Halt immer mit der Besetzung Klavier-Klavier. Zwei Gitarren im Wechsel so ein bisschen, manchmal eine Klarinette rein und halt Leute am Gesang. Und hatten aber immer das Gefühl, dass es das irgendwie ganz cool wäre, noch eine weitere Ebene so reinzuschieben mit Schlagzeug oder Percussion oder sowas in die Richtung. Genau, und so war immer so der Wunsch da, dass wir einfach eine schlagzeugende Person dabei haben. Ja, und dann hat sich Michi angeboten. Und durch den ging dann der Wunsch in Erfüllung. Und zwar im Prinz Willi, da kam nämlich Michi und Kira bei einem Konzert im Winter ins Gespräch. Ich kam mit Kira ins Gespräch und dann war es irgendwie so, ich war noch relativ neu in Kiel. So, hey, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie es war. Ich weiß nicht genau, ob gesagt wurde, er braucht noch einen Schlagzeuger oder ob gesagt wurde, irgendwie, ich suche eine Band oder so, weil ich wollte eben irgendwo mitspielen. Und dann kam so die Idee, dass ich als Schlagzeuger oder auch allgemein einfach noch mit äh, mal probiere, mit einzusteigen, was irgendwie auch ganz witzig ist, weil ich eigentlich gar kein Schlagzeuger bin. Ja, ich glaube, das war das Tedke-Konzert, wo wir uns kennengelernt haben, im Prinzip Lied. Und dann mhm. habe ich, glaube ich, einfach laut rausposaunt, dass wir gerade jemanden suchen. Und du so, ja, also ich hatte Lust. Und so waren Tora dann zu viert. Mit Michi und dem Schlagzeug kam dann auch der Umzug vom Proberaum. Raus aus Kiras WG-Zimmer und rein in die Räume der alten Mu. Kurz bevor aber Michi zur Band dazu kam haben Tora ein Konzert im Volksbad in Flensburg gespielt. Das war im November 2021. Wir haben da zufälligerweise einen Mitschnitt von dem Auftritt bekommen, weil der halt da beim Konzert direkt übers Mischpult mitgeschnitten wurde, wo wir die Spuren kriegen konnten. Haben uns das mal angehört und dachten irgendwie, überzeugt uns das und es irgendwie eine coole Stimmung, funktioniert. Und dann haben wir es jetzt so aufbereitet, dass man das auch veröffentlichen kann und haben gedacht, warum nicht, ganz ehrlich, als Output. War ganz cool, es war halt im Stream damals und... Beim Konzert selbst waren jetzt nicht so viele Leute da, aber im Stream haben das relativ viele gesehen, da das auch einfach ja, im November war und kurz vor Weihnachten und alle Leute hatten Angst, sich anzustecken und so weiter. Darum ein sehr kleines Publikum, aber irgendwie hat es super Spaß gemacht und hat die Kamera ganz vergessen. Ja, aber da ist ganz praktisch. Jetzt haben wir sozusagen irgendwie Sachen für diese Canvas von Spotify, die man da reinfügen kann und Musikvideos das ist sozusagen schon vorhanden, ohne das man was machen musste. Und so sind dann im Handumdrehen zwei neue Songs entstanden. Was dabei auch ganz praktisch war, Michi war beim Konzert zwar noch nicht dabei, konnte aber dafür später die beiden Songs aus dem Volksbad im Nachhinein mixen. Moonlight und Not Until Tomorrow heißen die beiden Songs von Tora, die sie beim Konzert im Volksbad in Flensburg gespielt haben und deren Live-Mitschnitte jetzt veröffentlicht wurden. Und für den Sommer haben Tora auch schon ihre Debut-EP angekündigt.